Mm, men då är vi väl eh, rulla då. Podcast. Ja, då sitter jag här med Adam från Steam-styrelsen. Hallå, då. Välkommen hit. Mm. Ja, tack. Kul att du vill vara med. Ja, kul att vara här. Ja. Mm. Jag tänkte vi skulle snacka lite om Steam och Steam-styrelsen, då som du är med i. Um, ja... Uh... För bara några år sedan, eller typ två år sedan, när du började, mm. så hette ju Estim-styrelsen Estim. Ja. Sen var de till styrelsen för att förtydliga då att det är inte vi som är Estim. Estim är ett uh, nätverk i Europa. Liksom. Mm. Uh, och det är, det är inte så att det är vi som är sittande i Estim-styrelsen. Vårt arbete är bara att koordinera det som Estim gör och det som görs här på sektionen. Var, och var länken, så att säga. Vad är då Estim? Lite bara i... Korta. Ja, som jag sa, det är alltså ett nätverk av andra iare i Europa. Mm. Och det finns 80 cirka lokalgrupper. Okej, okay, så det är en mm. lokalgrupp en på ett universitet? Vi är en lokalgrupp till exempel. Mm. Lokalgruppen Göteborg, liksom. mm. LG Gothenburg. Vad och, gör ni i Steam? Ja, vår huvudverksamhet är ju som jag sa att vara länken mellan i-sektionen och, och organ ja, moderorganisationen i Steam mm. Och vi ska liksom möjliggöra för de som går här på sektionen att resa, åka på utbytesresor och sådär. Och även marknadsföra Chalmers eh, jämt emot iare från andra länder. Vi arrangerar utbytesresor. Ambitionen är att vi ska göra det två gånger om året. Mm. Så vi åkte till Ilmenau i Tyskland nu eh, mm. i våras. Och de kommer faktiskt hit nästa vecka. Det är så det brukar gå till då, att först så åker man någonstans mm. eller tar emot. Och sen eh, så kommer, ja, kommer de hit då. Och då är det i lokalgruppen som styr upp. Ja, precis. Vi har ju lagt upp ett helt schema. Det är ett stream event tenderar vara över en veckas tid. Ah. Eh, och då har vi lagt upp ett schema. Och, eh, ja, det är ju inte bara för de som kommer hit. Utan det är ju även för de som går här på sessionen. Så att när de från inmänna kommer hit så är det ett man kan vara med och delta i? Ja, så. såklart. Det är ju det som är meningen med det hela. Liksom, att eh, facilitera och <laughs> ja, göra det enklare för lokalgrupperna och umgås. Liksom. Okej, okay. så vi äh, försöker bryta ner alla barriärer så alla våra event är öppna för alla. Okay. Förutom sittningar och sånt måste man anmäla sig till, som ja, Men det är ju som, som det brukar ja. vara. Ja. Hur gör ni någonting utanför liksom det strikta kommittéarbetet? Har ni andra liksom häng själva eller har det i kanas ja. eller umgås ni med andra föreningar på för Chalmers? Ja, vi, vi har en syskonförening faktiskt. Det finns mm. ju det här övergripande äh, IACIS. Och mm. sen så finns det VIC på V-sektionen och de hänger vi lite med ibland. Mm. Äh, sen så hänger vi mycket med andra svenska lokalgrupper mm. äh, inom Estimna. Äh, så i Linköping och Lund och att ja, det finns i sex eller sju lokalgrupper i Sverige som vi som ni har kontakt med. Ja, äh, vissa mer en andra. Luleå har vi inte så bra kontakt med till exempel. Av <laughs> förklarliga skäl. Men, eh, nej, vi, och så umgås man ju med andra kommittéer. Och är man engagerad i en kommitté, oavsett vilken, så blir man ju automatiskt... Eh, ja, en, man hamnar inne i bubblan liksom. Ja. Och, Jag tänker, hur ser arbetsbördan ut lite så sådär? Är, mm. är det, det jämfördelat eller är det... Nej, nej eh, eller... Det är klart, vi har ju alltid man har alltid någonting att göra, oavsett om det är att man sitter och håller vanliga möten. Liksom. Vissa möten får vi sitta i flera timmar, för vi har ett event nästa vecka. Vissa möten är mer så här, ah, okay, eh, ja okej, kan du svara på det här mejlet? Typ. Ja. Eh, men just vår verksamhet är uppbyggd på så sätt att vi har ett steam-event som är under en veckas tid generellt sett. Och de perioderna blir ju automatiskt mer intensiva och förra också och även efter. Så du kan, mm. man, får, man kan planera runt det? Liksom, när det kommer ja, lite. Det. Vi, vi har ju lite lugnare perioder. Liksom. Ja. E, och det, då får man ta vara på det och uppskatta dem. Mm. E, men nu till exempel nu har vi ett event den här veckan. då Att ja. kom Och e, nästa vecka kommer tyskarna. Så det blir lite perfect storm där. Med, det blir det, då blir det två, två intensiva veckor på dagen. Ja. E, har ni mycket kvar sen? Ja, vi är ganska späckade höst egentligen. så vi har Dels med Aspningen, sen så ska Linköping, som vi var på Aspningsresa hos förra året, ja. de blev inspirerade av det och vill ha en egen Aspningsresa. Så vi ska ta emot dem okay. i början på november. Och sen så har vi vår Times, case tävlingen ja. i december. Den, tänk, kan du berätta lite om Times? Mm. Om eh, på det. Times är ju den största case-tävlingen i Europa. Man får ett uppdrag av ett företag och mm. så ska man lösa det inom en viss tidsram och presentera det. Mm. Och då så har vi lokala uttagningar. Alla lokalgrupper inom Steam har lokala uttagningar i december. Mm. Och de som vinner den går vidare till semifinaler som är någonstans i Europa. Nu i våras så arrangerade vi en time semifinal så då mm. kom det lag från Lite varstans ifrån okay. och tävlade och sen är den då som är 2018 kommer den vara i Vännö. Okay. Så det är tre steg i den här tävlingen. Det Men vi, vi arrangerar ju bara lokala uttagning i år då. Ja. Men det är alltså ett, en stor tävling att mm. vara med här. Men med. är ju och det är, det det är en ganska prestigefylld tävling också. Ja. Jag tänker i i rent under arbetet i styrstyrelsen, har det varit, vad har varit den största utmaningen, tycker du? Mm. Det är en så svår fråga. Men äh, största utmaningen, rent personligt, så här, eller, det är mycket, mycket man har att göra. Liksom. Man har, ja, dels det här ideella kommittéarbetet som tar väldigt mycket tid. Det tror jag alla som är med i en kommitté eller har varit kan hålla med om. Och sen så har man studierna som man ska balansera det med, om man kanske jobbar vid sidan om, så balansera livet är det en stor, stor utmaningen personligen. Sen, rent så här inom kommittén, det är klart man stöter på utmaningar hela tiden. Mm. Det är svårt att peka för någon sån särskild grej. det här var liksom... Ja, det kan vara att vi vill göra något och så här skit, sektionsbilen var bokad ändå, det är en utmaning. Mm. Allt, ifrån, allt ifrån det, liksom, skitgrejer till större... ja mm. Men det är också det som gör det kul på något sätt. Ja, jag tänkte ju att vi skulle flippa lite. Vad har liksom varit det roligaste i så fall under att, året? Äh, att du? tackla alla utmaningar. <laughs> <laughs> uh, nej, eller jo, det, men vad som har varit det Det är också så svårt att peka på en enskild grej. Ja. Uh, ska jag vara tråkig nu eller säga att det var kul rent allmänt och få vara en del av hela sektionslivet. Liksom. För när man går med i en kommitté så kommer man ändå som jag sa tidigare in i en bubbla på något sätt. Och man, får, man får väldigt mycket insyn. Och, och det är på något sätt träning inför arbetslivet. Kanske ibland mer än att gå på föreläsningar och skriva tentor. Just för att det, det är en organisation och det är en organisationsstruktur man måste förhålla sig till och anpassa sig i. och Liknande utmaningar som man kan tänka sig stötta på i arbetslivet. Och det tycker jag är kul då. Ja. Och sen, ja, det låter ju träligt om men, mm. men det roligaste på riktigt har vi kanske varit att man har lärt känna så många människor. Både steamare och, och bara människor på sektionen. Ja, men det, det är ett bra svar oavsett tycker jag. Ja. Tål. Jag tänkte det lite, är det, är det det du kommer ta med dig när du liksom kriver av, ni är snart färdiga, är det, är det alla erfarenheter eller vad, vad skulle du peka liksom den det du har fått mest ut av ditt ja. år? Ja, man har ju fått många lärdomar liksom bara rent allmänt och mm. alltså, att, man har, att man har haft sjukt roligt det är väl det man kommer ta med sig mest, alltså, man, mm. alltså minnen och alla personer man har lärt känna och sådär. Men sen rent det, alltså det praktiska så tycker jag att jag har lärt mig alltså väldigt mycket om, framförallt i min roll som ordförande, då, om hur det är att strukturera och ja, ibland delegera och organisera. Jag tänker lite, nu har ni ju ganska många bollar i luften redan, men har ni någonting planerat inför Aspningen? Mm. Vi ska åka på en Aspningsresa i år igen. Mm. mm måste jag tänka efter. så att jag inte, vi, vi har sagt att det ska inte vara hemligt. Förra året så var det hemlig destination. Då, men mm. jag kan säga att det kommer att av till Linköping även i år. Ja. Vi kommer åka dit. Spännera en natt där. Och tanken är att det ska vara ett Steam-event i miniformat. Okay. ungefär ja. Så det kommer att vara lite kopplat till det ni gör. Och... Ja, man kommer ju bo hemma hos Steamare där. Och det, det handlar ju om liksom att visa att ja, vi... Um, vi gör inte bara det arbete som syns ut mot sektionen utan i våra arbetsuppgifter ligger väldigt mycket relaterat till andra lokalgrupper. Och där kliver inköpningen in och, och, och presentera ut. sig själva. Ja. Mm. Kul, då blir det ju mm. lite att man får testa på hur det är. Och när det ja, är det. ja, exakt. Jag tänker om, om man är intresserad av att söka i Steam-styrelsen, är det någonting du skulle liksom ge som råd? Någonting du skulle... Rekommendera den personen. Att det här bör man tycka är roligt. Det här tycker bör man brinna för. Eller? Man bör vara öppensinnad. Det tror jag alla är. Men rent allmänt så här. Och genuint välkomnande. Typ. Mm. För ja, man träffar många människor. Vi hänger ju med många masterstudenter. Och så här som kommer hit. Som har varit med i Steam. På deras respektive Lärosäten oss tidigare som tyder till oss vi, bara, vi försöker vara så välkomnande och inkluderande som möjligt gentemot alla, såväl utbytesstudenter som inbytesstudenter <går> så, ja, det, är, det är väl en grej och sen ska man ha drivet också det är det viktigaste, man ska tycka att det är kul och man ska vara villig att lägga ner tiden I, i, i, i så, Adam. Tror du att de som lyssnar har fått med sig allting som Esteamstyrelsen handlar om? Ja, men det hoppas jag. Och om de inte har fått det så får de gärna komma och ta tag i, antingen mig eller någon annan i Esteamstyrelsen och fråga oss vad de vill. Och som sagt, även hänga med på våra event. Det är så man förstår bäst, tror jag, genom att faktiskt vara med Men hur gör man ifall man vill åka på ett Esteam-event i så fall? Mm, då kan man ju antingen åka med på en av de resorna som vi, Steam-styrelsen, anordnar, givetvis. Men man, man behöver ju inte gå via oss, utan man kan ju åka på egen hand. Okay. Det är ju bara att signa upp sig på Steam-portalen, som är ja, sociala medier kan man väl säga, för ja. Steam. Då. Och om man behöver hjälp med det så kan man kontakta oss. Och där finns ju en lista över alla event som pågår runt om i Europa. Så måste det måste inte gå liksom via er? Nej, precis. Och det är ju i snitt två event i veckan, liksom, så du kan åka på om du vill åka, oavsett om du åker till Minsk eller till Lissabon så brukar det finnas något för alla. Hur ser det ut ifall man ska åka på en event som den inte är med? Är det, får man hjälp med allting och sånt ändå? Ja, precis. Alltså, det finns ju de som arrangerar eventet mm. är ju väldigt bra på att ta kontakt och hjälpa till och, ja, om man har några frågor så, så är de väldigt hjälpsamma och så här. till exempel jag åkte till Sankt Petersburg i, i december nu Precis efter jag blev invald. Och då var det ju lite med, man skulle fixa visum och så här. Och jag åkte ju ensam också. Ja. Jag är enda svensken så det var ju lite nervöst så. Men som jag, ja, det är väldigt välkomnande stämning i Steam och så här. Så det, det var ju inte liksom. Nej, och jag fick hjälp med att fixa visum och allt sånt också. Så, så det finns fint. Mm, jag då? kan verkligen rekommendera folk att åka på Steamresor för alla som har åkt på Steam-resor när de kommer tillbaka så säger de att de har blivit så mycket mer taggade på och de vill bara åka iväg igen liksom. se hur det går till och vad vi gör Vad bra, då tackar jag för din tid Adam Vad kul ja. att du ville vara med Det var jätteroligt, tack för att jag fick komma Tack